Ще оздравее Неделни беседи сила и живот, девета серия Беседа от учителя, държана на 19 юни, 1927 г. София Рекоха учениците му Господи, ако е заспал, ще оздравее От Иоанна 11 глава, 12 стих ще оздравее. Само здравия човек е способен за работа. Ако е болен, той ще бъде налегло. Ако е умрял, той ще бъде в гроба. При истинското здраве става правилна обмяна между всички удове на организма. Съвременните хора трябва да разбират правилно философията на здравето. Те имат много атавистични възгледи върху живота, вследствие, на което търсят щастието там, дето го няма. Някой момък се влюби в някоя болна мома и очаква да бъде щастлив с нея. Болната мома не може да го направи щастлив. Изобщо, тя никому не може да донесе щастие. Грешният, сиромахът, глупавият също така не могат да донесат щастие на никого. Питам, какво носи умрелият? Умрелият носи само миризма. Ами заспалият? Заспалият носи безгрижие. Казвам, много момци се влюбват не само в болни муми, но те се влюбват и в парите. Обаче парите са мъртви същества. Мъртви моми, умрели от преди милиони години насам, и сега трябва да дойде някой да ги възкреси. Някои от сегашните хора са заспали, а други умрели. И за тях трябва да дойде някой да ги събуди, да ги възкреси. Те са подобни на змийските яйца. Трябва да възкръснат някои мъртви и заспали неща, но човек трябва да знае кои неща да възкръсява. Парите трябва ли да възкръсват? Покажете един човек в цялата история на живота, който като е възкресил парите, той сам не е умрял. Който е възкресил парите, той рано или късно е бил убит от някого. Сега, като говоря по този начин, аз имам предвид съвременната култура и цивилизация, на които съвременните хора са пълно отражение. Те нямат нещо свое изработено но живеят с възгледи и разбирания от минали култури и цивилизации и за това ще ги чуете и до днес още да казват «Без пари, без злато не може да се живее». Ако това твърдение е право, дайте на хората няколко тона злато, отнемете всичкото жито от хамбарите им и вижте какви ще бъдат резултатите. Като съпоставете нещата правилно, ще видите, че златото служи само за обмяна, но не и като цел в живота. Само по този начин човек ще се увери, че в живота има известни идеи, които са така необходими, както и житното зърно. Обаче има и такива идеи, които служат само за обмяна, като златото. Те са мъртви идеи, т.е. идеи без живот. Питам, какво се разбира под думата смърт? Под думата смърт се разбира недиференцирано състояние на материята. Ако човек приеме храна, която не е диференцирана, т.е. в която не е вложен живот, тя ще му причини смърт. Дървото за познаване, доброто и злото, за което се говори в битието, било недиференцирано, вследствие на което плодовете му носили смърт. По тази причина именно Бог забранил на първите хора да ядат от плодовете на това дърво. Има отрови, от които само една капка е в състояние да предизвика моментална смърт за човека. За пример, достатъчно е да дойде някой при един религиозен човек, вярващ в Бога, и да го отклони от този път, за да се внесе в него най-силната отрова, той може да му каже, слушай, никакъв бог не съществува, я шипи, за нищо не се безпокой, удари на широко, да знаеш поне защо си живял. Няма по-силна отрова, по-страшна смърт за човека, ако успее някой да го отклони от бога. Такъв човек изпада вече в хипнотично състояние. Където отиде, той все парите държи в ума си и за нищо повече не мисли. Питам, кой създаде парите? Човекът. Започни ли човек да живее само за парите, за богатството? Той търси вече лесния път. Който иска да живее правилно, той не трябва да става роб на парите, но да стане техен господар. Такъв човек може да бъде богат да разполага с пари, когато пожелае. Как ще стане богат? Като развие своята чувствителност, своята нервна система. Той ще вземе пръчицата си и с нея ще открие де да има заровени пари. Ще ги разрови и ще разбогатее. Има ли смисъл такъв човек да се моли на този или на онзи банкер за пари? Трябва ли такъв човек да се моли на светиите, да му помогнат да разбогатее? Едно трябва да се знае. Светиите пари не дават. Те самите нямат пари. Когато дойдоха при Христа да искат от него данък, какво направи той? Петър без да мисли много каза, че Христос ще плати данъка, защото и той се подчинява на общия ред. Обаче Христос го запита. Петре... В Царството Божие кой плаща данък? Синовете или поданиците? Поданниците. Значи, синовете са свободни. За да ни ги съблазним, обаче, вземи мрежата си и я хвърли във водата. Първата риба, която хванеш, извади я от мрежата. Отвори устата й и ще намериш вътре един скъпоценен камък. Продай този камък. Изполучените пари плати данъка. И тъй. В новата култура, в новите разбирания, хората трябва да държат пътя на учените. Те трябва да се свържат с хората на експерименталната наука, а не само с тия на теорията. Ученият трябва да прави ред опити и изследвания, докато се добере до известни закони и правила. Истински ученият не очаква на никого. Той не се моли на светиите да му помогнат, но работи усилено, прави своите изследвания, търси закони, общи изводи и казва. Бог е поставил известни закони в живота, които аз непременно трябва да изследвам и проуча. И той се моли, но неговата молитва представя само допитване. Когато някой човек не може да разреши един въпрос, той се допитва до някого, как трябва да разреши този въпрос. Способният човек се задоволява само с едно малко загатване. По-нататък той сам работи. Сега, например, както сте събрани тук, мнозина могат да ви запитат, защо се интересувате от новото учение. Наистина. Всички заемате известно обществено положение. Повечето от вас са женени, имате деца, жена, наредени сте, осигурени сте материално. Защо ви е тогава ново учение? Вие имате старо учение, защо ви е ново? Когато хората се държат за старото, те се намират в положение подобно на това, в което се намират съвременните родители и деца. Някой баща има дъщеря, която много обича. Той е толкова привързан към нея, че по никой начин не желая тя да се ожени. Ако не беше неен баща, той би се оженил за нея. Той я обича тайно в душата си. Майка, която има син, по същия начин обича сина си и за нищо не би се съгласила да го ожени за някоя мома. Ако не беше негова майка, тя би се оженила за него. Майката казва на сина си, синко, пази се от момите, нали виждаш, и аз се ожених, но нищо не придобих от женитбата. И бащата казва на дъщеря си, Дъще да не се жени, не ти трябва беля на главата. Тук имаш и ядене, и пиене, каквото ти е нужно, защо трябва да напущаш нашия дом. Това са факти, които се срещат в живота. Обаче това може да се продължава до известно време. Докато бащата и майката са здрави, те не искат да женят децата си, но като остареят, като почнат ръцете и краката им да не държат, бащата казва вече на дъщеря си. Няма какво. Ти трябва да си намериш някой момък, да го обикнеш, да помислиш и за себе си. Бог е наредил така. Майката от своя страна казва на сина си. Време е вече, синко, и ти да се задумиш. Намери някоя добра мама, която да обикнеш и се оженете. Така е наредил Господ. Питам, какво се постига с такива женитви? Същия закон се отнася и до вярванията на хората. Съвременните хора имат някои свещени вярвания, от които не искат да се откажат по никой начин. Обаче понякога условията така се изменят, че и те сами се чудят какво стана, че приеха новите възгледи, за които никога даже не се и помисляли. За пример, някой не обича даден човек и казва, кръкът ми няма да стъпи в дома на този човек. Обаче не се минава много време. Някаква нужда от пари заставя този човек да отстъпи от първото си решение и да отиде в дома на онзи, когато не искал да види. Някой син се сърди на баща си и казва, не искам да ям. До кога няма да яде? Докато огладнее. Гладът е такава сила, че е в състояние да измени възгледите на хората. Сега да се върнем към съществената мисъл от прочетения стих. Ако е заспал, ще оздравее. Изобщо, спящите хора се разглеждат като такива, на които мислите и чувствата са разсеени. Те водят почти обикновен живот и живеят само днес за днес, без да свързват миналото с настоящето и настоящето с бъдещето. Здрави хора пък се наричат тези, които живеят в настоящето, използват миналото а имат предвид и бъдещето. Спящите хора времено са и болни хора, защото сънят е болезнено състояние за човека. Сънят не е естествено състояние. Ангелите, например, не спят, светиите не спят, обаче хората, като болни, спят. И затова те казват, не може без сън. Да, докато човек е болен, той ще спи, Малките деца спят по 10-15 часа на ден. Обаче колкото повече растат, часовете на съня за тях намаляват. Старите хора спят малко. В изключителни случаи само спят много. Казвам, някои хора се интересуват само от физическата страна на живота и признават за работа само физическата. Духовният живот не ги интересува. Те се интересуват главно от обикновения живот, който носи най-големите изпитания, страдания и мъчения. Питам, защо трябва да се създава човек ненужни страдания? За пример, някой не вярва в Бога, не вярва в разумните същества, в напреднелите брати, които работят върху него – и по техен адрес говори лоши думи. По този начин той се създава ненужни страдания. Казвам, всеки трябва да има предвид, че разумните, възвишените същества са добри. Но когато хората се опълчват срещу истината, тогава и те са безпощадни. Никому не прощават. Някой казва, съседът ми е сърдит. Питам... Кой е виновен за това? Ако твоята дъщеря слънча са, слънцето ли е виновно за това? Често хората се страхуват от слънчевите лъчи да не почернеят. Какво лошо има в почерняването? Който чернее от слънцето, трябва даже да се радва, защото това показва, че той е здрав човек. Ако човек не изгаря, не почернява от слънцето, това показва, че той не е здрав и затова Слънцето не може да му въздейства, не може да го лекува. Следователно, ако човек изгаря от Слънцето, той трябва да се радва, защото Слънцето може да го лекува. Има хора, които Слънцето не може да лекува. Между Слънцето и човека трябва да става правилна обмяна. Чернота, предизвикана от слънчевите лъчи, показва, че Слънцето е извлякло от организма на човека всички отайки, от нечистоти и всичката гъста материя. Ако човек не почернява, тази гъста материя остава в организма му и впоследствие създава ред болезнени състояния. В духовния човек тази гъста материя излиза на повърхнината и той се чисти а в обикновения човек тя остава вътре. Обикновените хора вътре са жестоки, а отвън меки и добри. Често хората си служат с израза крокодилски сълзи. Какво подразбира този израз? В един анекдот се разправя, че когато крокодилът иска да глътне жертвата си, той плаче върху нея, за да я намокри за да я глътне по-леко. По същия начин постъпват и някои хора. Те плачат за някого, не защото този човек е умрял, нито защото го обичат, но понеже искат да го изядат. Те плачат, за да могат по-лесно да го глътнат. Казвате, това е жестоко. Питам, когато заколите едно агне и го сготвите, нали го намазвате отгоре с масло? Защо го намазвате? Да го по-лесно. После турете отгоре малко лук, магданоз, това-онова, да стане по-вкусно. Казвам, злото не седи в това, че човек изял една овца или кокошка. Това не е нито грех, нито престъпление. Но то трябва да стане по-любов. Ако една овца се влюби в човека, той непременно трябва да я изяде. Защо? защото животът не е нещо обективно. Човек не може да даде живота си други ако не влезе да живее в него. И Бог даде сина си жертва заради нас. Казано е, ако не едете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот в себе си. Значи, ако обичаме Бога, ние трябва да едем плътта му и да пием кръвта му. Това значи, ако обичаме Бога, непременно трябва да абсорбираме Словото му, което е неговата плът. И тогава ще имаме живот в себе си. Обаче мнозина разбират този стих буквално и казват, че не трябва да едем месо. Да не едем месо, това подразбира да не се удоволстваме. Да се удоволстваме, това подразбира да вършим грях, т.е. да едем храна, за която организмът не е готов. Ядем ли такава храна? Тя служи като отрова. Това пък е най-голямото зло, което можем да извършим със себе си. Местната храна съдържа най-силната отрова за човешкия организъм. Тя символизира дървото за познаване доброто. И злото. Ева внесе първото животно в райската градина и го закла. Бог каза на Адама, от всички животни и птици, които оставям в рая на твое разположение, нито едно няма да заколите. Ще късате само от плодовете на дърветата и с тях ще се храните. Обаче един от черните адепти влезе в рая и каза на Ева. Ако ядете плъта на животното и пиете кръвта му, вие ще предобиете вечен живот. Въз основа на това, Христос казва, че човек е станал човекоубиец. Тоест, той пръв е внесъл в живота убийството. Следователно, жената първа внесе месоядството в света. И сега, за да изкупи този грях, тя е определена да ражда децата си с мъка и да ги кърми със собственото си мляко. Всички деца, които сега се раждат, представят уния избити, заклани души в миналото. Какво ще кажете на това? Ще кажете, че Господ е наредил жените да раждат, но защо и за какво, не знаете. Не е така. Както днес раждат и кърмет съвременните жени, това е за изкупване на техните грехове. Вижте, например, как се развиват растенията и дърветата. Вземете една семка, боднете я в земята и след време тя израства и започва самостоятелно да се развива. За нея майка не се грижи, нито я кърми, нито в пеления повива, нито в корито я къпе. Тя само израства нагоре... И дава плод. Сега, като се говори така на съвременните хора, някои от тях минават за учени и казват, и така може, но и по друг начин може. И Ева разсъждаваше така. Тя казваше, не мога ли да постъпи и по друг начин, не съм ли господарка на себе си, не мога ли да заколя това животно? Да. Може да го направи. Може да направи каквото пожелае. Но в едно от своите прераждания тя пак ще се роди жена, ще се ожени, ще роди един нехрани майко, когато ще кърми със собственото си мляко. Нейният син е животното, което тя е заклала в едно от своите прераждания и сега е длъжна да му даде живот, да работи за неговото повдигане. Тези неща не са ясни за вас, но ако бяхте ясновидци... Щяхте да видите каква верига от минали проявления следва настоящия ви живот. Сега, като не виждате това, нищо не знаете. За пример, вие не знаете защо сте събрани тук, де сте били в миналото, де сте се срещали, какви отношения сте имали и така нататък. Казвате, сега сме брати и сестри, навярно и в миналото сме имали добри отношения. Какво сте били в миналото, не се знае. Теоретически е така. Но трябва да сте ясновидци, да видите и разберете всичко. За тази цел вие трябва да бъдете свободни. Да разбирате отношенията между хората и правилно да ги използвате. Най-първо човек трябва да подбира своята храна. Тъй, щото при процеса на храненето да създаде в себе си Здрави и положителни възгледи за живота. Моята задача досега е била да внеса в умовете на хората поне един правилен възглед за любовта, в нейните основни, нови форми. Ако съвременните хора бяха разбрали любовта, престъпността между тях щеше да се намали, умът им щеше да се просвети, а сърцето им да се облагороди. Преди всичко човек трябва да знае, че няма здрава положителна наука без любов. Няма дом, няма общество без любов. Любовта е вътрешна връзка в живота. Няма ли любов, вътрешната връзка ще почива върху свещения егоизъм. Обаче там, дето е егоизма цари, Всякаква връзка се разкъсва. Ето защо само любовта е в сила да даде връзки. Мъдростта затяга тези връзки, а истината им дава свобода и ги реализира. През цялата вечност любовта е била и е единствената връзка, която се хвърля в морето, в света да лови риби. Какво ще прави с тези риби? Вие какво правите с рибите? Печете ги. Обаче, трябва да знаете как да печете. Ако пък имате едно семе, трябва да знаете как да го посадите. После ще дойде мъдростта да ви покаже в каква почва да го посадите. Най-после ще дойде истината да обере плодовете. Следователно, чрез любовта Мъдростта и истината ще се дойде до вътрешния смисъл на живота. Забележете, понякога от човека се явяват прояви, каквито умесоядните животни. Ако обидете някой човек, той е готов веднага да се нахвърли върху вас с нож. Така постъпваха и английските жени с когато воюваха за правата си. Те носеха на шапките си големи игли. Който се приближаваше до тях, те го бодяха. Това принуди английските държавници да забранят на жените да носят такива игли на главите си. Те не искаха да им дадат права, но с това още повече ожесточиха жените и ги заставиха да се послужат с разни средства в борбата за свободата. Питам, отде се яви това желание от човека да мушка своя неприятел с нож? Или с друго някакво уръдие. Не е ли по-добре, щом някой иска да се побори с неприятеля си, да се упражнява известно време, да развие силата си и да излезе срещу него на борба? Така поне физически ще се развие. Трябва ли брат-брата да убива за нищо и никакво? Мушкането с ноша е изкуство, което мъжете прилагат. Жените пък се служат с връзване с въже. Какво прави жената, когато иска да постигне нещо, за което мъжът не е съгласен? Тя ще приготви хубава баница, ще купи винце, ще го покани да е да и пие. Той ще си хапне добре, ще си пийне и от действието на виното ще заспи. Като заспи, тя ще го завърже с едно здраво въже за краката и за ръцете и като се събуди, ще му се засме и ще каже, сега. Ще се съгласиш ли да изпълниш това, което аз искам? Ако не се съгласи, тя ще започне да го налага по всички правила. Тогава ще не ще, той ще се съгласи да направи това, което тя иска. Казвате, никакъв морал не е това. Питам, какъв морал е този, когато една майка цели 20 години е възпитавала сина си в религиозен дух, карала го е да ходи на черква... Учила го е да вярва в Бога, да бъде честен и добър, но един ден той се влюбва в една мума и заради нея зарязва всичко. Той не се интересува вече от майка си, от баща си, на не ходи, към хората е невнимателен и така нататък. Това от убеждение ли е? Не. Той прави това от страх. Гледа да угоди на мумата, да не я изгуби. Когато затворят някого в участъка и го бият за да се откаже от своите убеждения, питам, коя е причината, дето той се отказва от своите убеждения? Убеди ли се в друго нещо или се отказва от страх? Той се отказва от страх да го не бият повече. Често хората се отказват от своите свещени убеждения от страх да не страдат. Сегашният живот, със своите мъчнотии и насилие е в състояние да разруши хубавото и красивото от човека. С това аз не искам да изнасям противоречията, които съществуват в живота, но говоря за атавистичните мисли и чувства, събрани от хиляди години на сам живота на човека. При дадени условия тези мисли и чувства се проявяват, развиват се и по този начин Разрушават хубавото и възвишеното в човека. За пример казват за някого, че откакто се влюбил, разбил живота си. Какво лошо има в това, че се е влюбил? Любовта трябва да бъде чиста и свята. Истинска любов аз наричам тази, при която момъкът, който се е влюбил в момата, даде пълна свобода на чувствата, на вярванията й и каже... Господ, в когото ти вярваш, е свещен както за тебе, така и за мене. И ако ти се откажеш от Него заради мене, тогава и аз ще се откажа от тебе. Момата пък трябва да каже на своя възлюбен. Заради мене ти не трябва да се откажеш от майка си и от баща си. Тази е идеалната любов между двама млади. Майката и бащата от своя страна. Трябва да кажат на двамата млади, че преди всичко те трябва да останат верни на идеала, който Бог е вложил в душите им. Не кажат ли така? Няма идеализъм в живота. Ето защо в живота се изисква вътрешна идейност, а не да се налагат хората един на друг, според обстоятелствата. Само по този начин човек може да бъде здрав. Само по този начин ще има пълно разбиране между всички хора. Съвременните хора трябва да бъдат много внимателни в думите, в езика си. Говори ли човек, особено пред общество, той трябва да изпитва, да проверява думите си, да следи каква сила и значение влага в тях. Защо? Защото всяка дума може да се тълкува двояко. Говори ли човек лично, той трябва малко да говори. Всяка дума, която изговаря, предварително той трябва да я прецеди през девет решета и тогава да я пусне в обращение. Забелязано е за пример, когато човек иска да каже нещо идейно, той тогава именно мълчи. Когато говори лично за себе си, много неща разправя. Когато човек изнасе неща от своя личен живот, той може да създаде цял роман. Друг пък, като разправя за себе си, увлича се и най-после казва, че всичко това видял на сън. Казвам, това не е нито сън, нито ясновидство, но въображението му рисува тези картини. Той иска още да убеди хората... Че отгоре му диктували тези неща. Който разбира законите, той знае отде и да тези истории. Ще дойде някой да ми разправя, че донесъл тази вода от еди кой си извор. Казвам, аз съм открил тази вода и съм я е опитвал много пъти. Трябва ли да ми разправите това, което аз зная? Казвам, любовта образува. Първата връзка. Тя дава топлина. Начало на живота. Дойде ли любовта в човека? В него се явява мощ, сила. И той казва, сега вече аз мога всичко да направя. Човекът на любовта е богат. Той не се нуждае от нищо. Какво е умора, упадък, той не знае. Любовта никога не отпада. Това е едно от нейните свещенни качества. Колкото повече време минава, любовта все повече и повече се усилва. За любовта препятствия няма. Явят ли се някакви препятствия, тя ги преодолява. Любов, в която стават промени, показва, че почвата Теренът, върху който животът се гради, е слаб. И тогава нищо друго не остава, освен да се изучат свойствата на твърдата материя. Аз съм изнесъл пред вас много неща, но има още много неща, които няма да изнеса, защото те са твърда храна. Днес всички знаят, че твърдата храна не е за децата. Тя е само за възмъжалите. Често се говори, че човек не трябва да се жени. Тази е една твърда мисъл, която не е за деца. Тя се отнася само за съвършенните. За несъвършенните казвам човек трябва да се жени. Колкото пъти иска. Колко пъти трябва да се женя. Жени се, 99 пъти по 9. Дойде друг, пита, колко пъти трябва да се жени? Ти ще се жениш още 85 пъти. На трети казвам, ти ще се жениш още 80 пъти. Най-после на четвърти казвам, ти ще се жениш още веднъж. Следователно, който се жени, той се учи от жена си. За да дойде човек до закона на съвършенството, той трябва да е минал през 99 професори. Жената не дохожда на земята да готви на мъжа си, но тя се явява като негова професорка, да му държи лекции. Когато жената професор иска от мъжа си да й купи нещо, с това тя иска да му каже: Ако ти не си способен да платиш за уроците си, аз няма да те уча. Може ли той да намаже колата с малко масло? Всичко тръгва добре. Така е поставен днес въпросът за женитбата, не само за българите, но за всички хора на земята. Разбере ли човек физическия живот, той ще разбере и духовния. Същото се отнася и до идеите. Човек трябва да има... Такава идея в живота си, която за нищо да не отстъпва от него. За пример, най-първо той трябва да обича Бога и да знае как да го обича. Някой казва, аз никога не съм виждал Бога, тогава как мога да го обичам? Питам, свиждане ли се проявява любовта? Чудно нещо. Ако трябва да виждате Бога, за да го обичате... Какво ще кажете тогава за слепите хора? Всъщност има слепи, които любят Бога повече от тези, които виждат. В историята на човечеството има случаи, когато слеп човек люби повече от този, който вижда. Някои слепи познават любящите хора само с докосване до тях. Като се докосвате до хората на любовта, те излъчват особена топлина. Особени трептения, които човек никога не забравя. Между хората на любовта се създава вътрешна връзка. В душата на човека любовта представя готова клада за запалване. Тя е огнище, на което са поставени дърва или въглища. Достатъчно е само да се докоснете до него с запалена клечка и огънят се запалва. При това Колкото времето минава, толкова повече огънят, любовта се разраства. И тъй. При сегашните условия на живота всички хора се нуждаят от здрави възгледи, с които да надраснат възгледите на съвременното общество. Младие трябва да люби и да знае защо люби. Който се жени... Той пък трябва да знае, защо се жени и да люби като женен човек. Тоест, като човек, който се е свързал вече в името на любовта. Който умира, трябва да знае, защо умира. Той трябва да люби, като умрял. Който заспива, и той трябва да има любов. Бодния пък който седи около заспалия, когато обича, трябва да знае кога да го събуди. Така направи и Христос, като събуди Лазара. Казва се в писанието за Христа, че той обичал Марта, обичал сестра и обичал и Лазара. Ако не го обичаше, щеше ли да го възкреси? Следователно, първото нещо, необходимо за всички, е вие да обичате Бога и Той да ви обича. Бог обичаше Мария, Марта и брата им, Лазаря, защото и те го обичаха. Вие казвате, че ще възкръснете, а същевременно питате, обича ли ни Господ? Как ще ви възкръси, ако не ви обича? Да се задава такъв въпрос, то е все едно да сте в положението на мома, която женят. Тя се запитва, обича ли ме този човек? Казвам, пипни ръката му и ще разбереш. Ако от неговата топлина се запалят дърветата на твоята клада, той те обича. Не те ли обича, ти ще умреш от студ. Твоят огън няма да се запали. Значи, вие трябва да имате нови, свежи Правилни възгледи за любовта. Любовта носи физически, духовен и умствен живот. Изопачили се любовта, в човека се явяват ред отрицателни състояния. Тъй, щото упадъкът на човека се дължи на изопачаването на любовта. Затова именно в новата култура, в новите вярвания... Любовта трябва да се внесе като нова фаза на живота. Това може да се постигне при условие да има човек пълно доверие към всеобемащата любов, към Бога. Обаче животът на съвременните хора е пълен с подозрения. Защо трябва да подозира човек? Нека стане ясновидец да проверява всичко. Човек трябва да вярва само в онова, което вижда. Подава ли се човек само на онова, което чува, което му нашепват отвън? Той ще има постоянни смущения в ума и в сърцето си. Защо трябва човек да се смущава? На онзи, който се смущава, казвам Спри се, концентрирай ума си и провери всичко, което виждаш и възприемаш. Само по този вътрешен начин човек може да се домогне до истината. Що се отнася до думите на този, на онзи, това нищо не значи. Питам, ти сам ли видя това нещо? Видях. С кои очи? С физическите или с духовните? Да виждаш нещата с физическите си очи, това не е истинско виждане. Някой хванал ръката на някого, друг целунал някого, това още нищо не значи. Никой не знае вътрешните поттици или намерения в душата на човека. Вие не знаете още, когато момък целуне някоя мома, какво може да направи той с нея след 10-15 години. Вие трябва да бъдете физиономисти или френолози, за да познавате човека. Един богат американец изпраща портрет на един млад момък до един знаменит американски физиономист със следната молба. Моята дъщеря се е влюбила в този момък. Искам да ми кажете, след като видите и нейния, и денговия портрет, ще могат ли тия двама души да водят един хармоничен живот, да се разбират помежду си? Физиономистът отговаря категорично. По никой начин вашата дъщеря не трябва да се ожене за този човек. Ако те се оженят, след две години той ще я убие. Той е престъпен тип. Дъщерята отказва на този момък. Той се оженва за друга мома. След две години обаче, той убива жена си. Сега и вие трябва да учите. Да придобиете тази положителна наука. Като вярвате, да знаете защо вярвате. Като обичате, да знаете защо обичате. Освен това, каквото човек има, той трябва да го цени. Само по този начин между хората могат да се създадат правилни отношения. Ако и ние имаме същите отношения помежду си, Каквито светът има, по какво се различаваме от тях? Всъщност, само онзи, който живее в любовта и я прилага, той има един плюс в себе си. Човек може да не съзнава в какво седи този плюс, но той трябва да влезе дълбоко в живота, да проникне дълбоко в себе си, да оцени всичко, каквото има. Човек трябва да се постави на големи противоречия, за да оцени онова, което му е дадено. Понякога човек трябва всичко да изгуби, за да го оцени. За пример, някой казва: Беден съм, нищо нямам, защо ми е голо здраве? В Варненско някъде е имало един млад здрав момък, който се наричал стоян. Той често казвал на майка си, Мамо, здраве, сила имам, но беден съм. Защо ми е това здраве? Случило се, че стоян тежко заболял. Три години боледувал. При това положение той казвал на майка си. Мамо, нищо не искам, освен здраве. Ако ми помогне Господ да оздравее, ще оценя само здравето си. Искама камъни да ме товари. Ще се радвам на здравето си и доволен ще бъда. За този стоян се говори в българските народни песни. Казвам, като знаем цената на здравето, и ние трябва да искаме от Бога главно здраве, живот пълен със светли мисли и чувства. Имаме ли това? Искамане да ни товари, ние ще бъдем радостни и доволни. Вземете за пример живота на първите християни. Те бяха подлагани на мъки, на изтезания, но всичко претърпяха, всичко понесоха с радост за своя идеал – Христа. С това обаче те спасиха живота на хиляди хора, като ги обърнаха към Бога. Така е било и така ще бъде всякога за човек, който живее по Бога. Пътят на този човек е винаги отворен. Мнозина се оплакват, че нямат пари. Един поп ми казваше, Ти проповядваш хубаво, но пари нямаш. Освен това и одежди нямаш. Като чета някоя молитва, аз веднага си турям Епитрахил. Без Епитрахил, работата не върви. И ти трябва да четеш с Епитрахил. Казвам дядо попе, и аз имам епитрахил. Изваждам от джоба си едно малко шешенце, пълно с една особена течност и казвам. Този е моят епитрахил. Достатъчно е, като отида някъде, да сипе само три капки от тази течност и всички изпитват нейното благотворно действие. От тази течност болни оздравяват, страдащи се просветяват, недоволни се задоволяват. При това никакво възнаграждение не искам от никого. Обаче млечната баница ме чака. Свещеникът ме запитва. Можеш ли да ми кажеш каква е тази течност? Казвам. Няма защо да я знаеш. Ти имаш епитрахил с който си служиш. Ако искаш да придобиеш тази течност, ела с мене да ме придружаваш. Сега, да се върнем към основната мисъл. От всички се изискват трезви идеи. Ние не сме за скетизма, но за правилните идеи. Ние не сме за вътрешните ограничения, за изтезанията, но за правилните, за идеалните отношения между хората. И ако човек търпи, ако люби, ако търси истината и славата Божия, един ден той ще има свещен дял във всичко това. Ако е заспал, той ще се пробуди. В този смисъл първото нещо, което ви пожелавам, е да бъдете здрави в широк смисъл на думата. Само по този начин могат да се възстановят между хората правилни отношения. Без здраве нищо не се постига. Следователно, за да се постигне това, което душата желае, изисква се усилена работа. Вземете, например, за да посветим две минути от времето си за работа за Господа, за възстановяване мира между всички хора, между всички общества и народи, трябваше ред приготовления. За приготовлението отиде повече време, отколкото за работата, която свършихме. Всеки трябва да знае, че красотата и смисълът на постиженията седи повече в приготовленията за тях, отколкото в самите постижения. Двете минути, които посветихме в работа за Бога, представят идейното, което твори и създава. Приготовлението представя обработване на идейното. То може да се обработва през целия ден. Разберете ли така живота, той ще стане лек и приятен. Ако определят цял час за молитва, всички ще се оплашат. Определят ли само две минути за молитва, както беше днес, те са като въздух, като хубавата вода и като твърдата почва на която седим. Беседа от учителя, държана на 19 юни 1927 година София